Kotxea bateriari gabe daukat. Bai esan? E, begira, miren, josu naiz. E, donostiera Donostiara joan ber dut eta kotxea, ba kasolidez, bateriere gabe daukat gaur. Orduan etorreko zea pintza egin eta kargatuko dugu hemen. Bai, baina etxean zaude. Bai, bai, garajean dago. Vale, goanche jo mo naiz. Eta zu bitartean saiatu bultzatuz kotxea garajetik ateratzen. Baina kontu zehor bikotxeak ez dira sartzen. Ah, eta atearekin ere, kontu Zibili, ondo ireki bestela joingo duzu. Bale, bale, adoz, baina azkar, eh? justu na bileta. Bale, uantxeni joaz.